а частіше взагалі не дивилися. Бо що на них дивитися, на туркменів? «Наче окупанти», – погодилася Уляна. «А чому «наче»? Окупанти і є». Уляна не любила різких слів, особливо, коли вони стосувалися чогось особистого. Ну, звісно, Радянський Союз – імперія. Росіяни – окупанти, коли чуєш це на мітингах, погоджуєшся. Але назвати окупантом сусіда дядю Мішу Мічмана і його дружину, бібліотекарку тьотю Клаву, це вже занадто. Мама Марія розкладала на столику біля огорожі поминальні страви. Паски з крашанками, пиріжки і сало, а поруч місцеві делікатеси. Смажену рибу, печену пахвину, биточки, змоєви у клярі і, звісно, очаківську бринзу. «Руки, руки мийте!» – митушилася вона – поспішаючи злити з пляшки, подати мило чи рушника. І все це одночасно. Сьогодні Уляну чомусь не дратувала мамина послужливість, і, залишивши Степана під напором родинного піклування, вона запалила лампадку та обережно поставила на мармур надгробка. «Вона ж греко-католичкою була, царство небесне», – зауважила мама, спостерігаючи за Уляниними діями. «Може, їй і не подобається, що ми тут так вислові». «По тутешньому поминаємо. Ти вже пробач, мамо, як люди, так і ми. Ти ж сама завжди». «Та що ти таке верзеш?» – обурилася Уляна. «Давай краще вип'ємо за упокій, Степане. Налий мамі». Степан слухняно взявся за чоловічу частину поминальної справи, відкоркував пляшки і наповнив пластикові склянки. Оце ж ми прийшли до тебе з онучечкою твоєю, стала розповідати мама до могилки. Уляночка з Києва до тебе приїхала. І Степан приїхав. Це Улянин... Вона на кілька секунд замислилася і не добрала слова. Його Шагута прізвище. Степан Шагута. Бачиш воно як? Повернувся до тебе, Степан Шагута, тільки не той Степан. А де той? Хіба ти вже звідти сама бачиш? Ця простацька... Манера розмовляти з мертвими на цвинтарі замолоду дратувала Уляну. Але за роки регулярних весняних поминань, чи то гострота сприйняття притупилася, а чи відчувся якийсь прадавній її сенс, частенько і самій хотілося приєднатися, розповісти бабусі Софії про себе, про Степана, який раптово виринув з дорожньої темряви, а потім потрапив у полон до піратів про Настю, яка вже йде до школи, і не щулися, коли виросла. Цікаво, що сказала би бабуня, якби їй привезли Степана? Знайомся, оце Шагута. На цвинтері все відбувається за традицією. По першій чарці усі згадують покійних, подумки звертаються до них, а по-другій починають роззиратися навкруги. Христос воскрес почулося ззаду. Воїстину, за всіх відгукнулася мама Марія на адресу сивого охлялого вже чоловіка. Пом'янете нашу бабусю? З цими словами пані Марія взялася діставати чисту скляночку та метушливо совати на столі пахвину та ковбасу. Степан без слів зрозумів, свій маневр і щедрою рукою налив горілки. «Хороша була женщина, – прихрестився старий, – а головне наша, – українка». Я правильно говорю. Головне – наша. Поїжте щось. Ось, опанасовичу. Дякую. Гість із вічливості відламав шмат риби і знатиком поставив на стола порожню склянку. Ви ж з Києва приїхали? Мммм, з повним ротом погодилася Уляна. Ну, що там у Києві кажуть? Що там всі регіони на нашу Юличку сто мільярдів повішати хочуть? Комісію в отій Верховній зраді організували, не сидиться їм. Степан поспішив відновити рівень у склянці. Уляна закрутилася на місці. Політичні розмови вона не дуже любила, а особливо у таких обставинах. Але на допомогу несподівано прийшов інший гість – сухенький дідок у старенькому, але ретельно напрасованому кітелі з орденськими планками. У внутрішній кишені парквиток чомусь подумалося Уляні. Христос воскресе, сказав дідок з інтонацією попа з телевізора. Вої істину, звично відгукнулася мама. Пом'яніть із нами. Той перехрестився просто поверх своїх орденських планок і парт квитка. А от ви скажіть, що там у вас в Києві по поводу Бандери говорять? Када у нього героя вже забірут, що той Ющенко йому дав, Почав одразу, щойно відставу склянку, допомога виявилася додатковим політичним загостренням. «Та що вам Бендера зробив в самом ділі?» – втрутився Сивий. Почалася звичайна гавкотня на телевізійні теми. Це був привід відвести Степана з лінії конфлікту. Взявши до рук пару крашенок, паску і жменю цукерок, вона за відтягла його у бік і зупинилася біля зарослого пагорба землі, що не мав ані Христа, ані огорожі. Діди за спиною продовжували сперечатися, не помітивши відступу київських гостей. «Хто це?» – запитав Степан, вказуючи на могилку. «А Бог його зна!» Уляна на швидку руч прорвала травичку на верхівці і поставила поминальну страву. «Нема кому пом'янути, а від нас не убуде. Ми завжди йому чи їй ставимо. Царство Небесне – земля пухом!» Вона перехрестилася. Цікаво, у вас поминають? Цікаво? Ну, якось так, весело, весело. Ну, як тобі сказати, він замислився, шукаючи вдалий вираз. Оптимістично. Я просто своїх пригадую в Сургуті. Там все зовсім не так. А як? Ну, по-перше, там на кладовище на Пасху ходять. Як на Пасху? Здивувалася Уляна. Хіба можна? Це ж Воскресіння. У нас на Пасху навіть не ховають. А, от так, Степан розів руками. Але навіть на Пасху там все дуже похмуро. Вічна мерзлота. Людей нема. Вічна мерзота, посміхнулася Уляна. Тут усе від людей залежить. У нас баби кажуть, що на цвинтері поминати треба радісно і світло. Раніше просто на горбочках скатертини розстеляли, а чарку обов'язково через могилу треба було передати. Це зараз все на столах, за огорожами. І мама твоя з бабусею як з живою розмовляє. Це вона вже тут навчилася. Перші роки більше мовчала, а потім наслухалася, і давай собі Христос воскрес, привіталася вона до сусідньої компанії поминальників. «Або істину пом'яніть з нами наших бабусю й дідуся. Поки поминали сусідів та отримували цукерки та печиво, Уляна вічним зором помітила, як з кущів. Намалювався обідраний та п'яненький цвинтарний бомж. Звичним рухом підхопив з безіменного горбочка поминальну страву і закинув у черево величезної обідраної сумки, що ніс при боці. Диви. штурхонула вона Степана. От тобі наші сірі та убогі. З'їсть пасочку, і буде чиїсь душі на тому світі полегшення. Від такого хіба полегшає? Усі ми божі діти. А в Росії кажуть – раби божі. Уляна посміхнулася. Мабуть, так і є. Вони – раби, ми – діти. Гості біля бабусиної могилки продовжували сперечатися, тому Уляна повела Степана у вічний прохід. Диви, яка зворушлива могилка. Хлопчик потонув. Я його маму знаю. У неї батьки на новому цвинтарі, а син тут то вона сюди пізніше приходить, після батьків. Давай йому цикерки покладемо». Вони примостили гостинця на постаменті з мармурової крихти і рушили далі. А оце – могила головного очаківського рухівця. «У вас тут і рух був?» – здивувався Степан. «А як же? Навіть мама моя була записалася. Бабуня відмовляла, а вона все одно. А бабуся що, боялася? Ти знаєш, напевно, боялася». Уляна ніколи не оцінювала дій бабусі та мами, сприймаючи їх як даність. У дитинстві через те, що дорослі завжди мають рацію, потім тому, що молоді люди навіть своїх дій не можуть оцінити, не те, що чужих. Але зараз, пройшовши кілька кіл життєвого пекла, вона починала замислюватися. Бабуся втекла з Галичини, бо боялася, що посадять, а отже мала причини, і тому завжди була дуже обережною. А з іншого боку, Шурик вже надто специфічним був. Шурик? Ну, так його мама називала, і я за нею. А оце, до речі, його дружина лежить, Світлана. Перукаркою була, наймоднішою в місті. Шурик було вийде у двір до жінок, що сидять на лавочці, і каже, "Ідіть, дівчата, до моєї Світланочки, бо вона сьогодні скучає. Щоб коли я помру, усім казали, от, мовляв, який Шурик був чоловік, і як його Світлана заскучає, він виходить і каже, «Ідіть до моєї Світланочки, бо вона сьогодні скучає». Степан посміхнувся. «І як, дівчата? Казали?» «Не знаю», – Уляна знизала плечима. «Виходить, що казали, інакше звідки я про це знаю?» «Ні, ти не подумай. Він хоч і причмулений трохи, але крепкий був. Тільки українською розмовляв. Мама його за це і цінувала». А бабуся побоювалася. Вона казала, що в цій країні не можна бути інакшим, як усі. Це або небезпечно, або провокація. Приїжджий? Та ні, наш, з тої сторони. І побачивши нерозуміння у Степанових очах, уточнила. З коси. Шурик, до речі, пісню про очаків написав. Зараз згадаю. Бо очаків – це море, а море – це він. Композитора найняв у Миколаєві, щоб той музику склав. А ще зробив значки з гербом міста для продажу курортникам. І не підпільно, а через кіоски Союздруку. І це за комуністів, уявляєш? А я думав, тут своїх націоналістів нема, тільки приїжджі, як ви. Хто це приїжджі? Не на жарто боролася Уляна. Це мама у мене приїжджа, а сама я тутешня, очаківська. На рибі вирощена, на пляжі смажена. Патріотка, посміхнувся Степан. А чого ж ні? Патріотка, і ти ставай. У нас тут море, не Сугудже тобі любити, сією, як ти казав, вічною мерзлотою. Степан і посміхнувся. До речі, у нас там українців валом, нафтовики з Західної, вони там газ і нафту розробляли. Зараз, напевне, повтікали. Та де там, Степан махнув рукою, хіба від грошей тікають? Сидять. Нагріли місця – не сунеш. Коли повернулися до пані Марії, свинтерний політичний клуб вже закінчив своє засідання. А точніше, змінив дислокацію, перемістившись до пишного військового поховання через ряд. Звідти чулися збуджені алкоголем і суперечкою голоси. Обговорили заплановану комуністами на День перемоги поїздку ветеранів до Львова. Чи пустить їх свобода, чи ні? Але й мама Марія не залишалася сама. Поруч з нею, за столиком, сиділа одна з кремпленових військових дам у брючному костюмі. Я їх насварила. Кажу, як вам не соромно, не даєте пам'ятати, розвели дискусію. Пояснила пані Марія і звернулася до нової гості Сталіна Георгіївна, познайомтеся зі Степаном. Степан посміхнувся. Сталіна Георгівна? А я дійсно, Сталіна, з викликом зауважила гостя, і мені нечего стіснятися. На лєш іще по одні, перебираючи на себе увагу, гучно запитала мама і одразу почала командувати Уляною. Бринзою, Степана пригости, це наша бринза, Очаківська. Ви такої бринзи ніде більше не скуштуєте. «Розумію», – серйозно підтвердив Степан, розливаючи по скляночках біле віно для жінок. «Уляна мені пояснила, що у вас тут багато всього унікального». «Сталіна Георгієвна, наша сусідка», – взялася пояснювати мама Марія. Її чоловік був підполковником, а на пенсії купив хату поруч. З тих пір і живемо, як сусіди. «Мірно живем, кстати», – твердо по військовому відкарбувала гостя. «Я за мир». Підняв руки Степан. І за дружбу. Він долив собі і підняв чарку. І тому давайте у такий день пом'їнимо і моїх, батька Степана та маму Володимиру. Вони у Сургуті лежать, а я коли ще туди виберуся. Царство і небесне перехрестилася пані Марія. Тим більше, що, здається, ми трохи родичі, чи принаймні мій батько знав вашу бабусю. Він... З і вказав на могилку. Ето ви очом? суворо, немовби перевіряючи, запитала гостя. Війна, звітував Степан, все плутає, все змішує, всіх розкидує. І не говоріте, раптом цілком по цивільному зітхнула військова дама. Мій муж тоже через это пройшов. До війни був Антоном, а вернувся Анатолієм».